Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, us-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi was-sahbihi wa, wa man wala. Allahun e falenderojm dhe vetëm prej tim dith falje kërkojm të vazhdojmë sonte me temën që kemi mbetur në gjysmë, të themi kështu kushtimisht në gjysmë në takimin e fundit. Kemi filluar në takimin e fund të flasin për të vëkulin bështetin e lanë e madhënuar dhe atje kemi përmendur disa pika të cilat kanë përbën një lojhyrje në këtë ibadet, në këtë adhurim të madhë. Zërmalisht, në ru lezër, si kur që e kanë përmendur vazhdimisht, gjitha adhurim që imi duke të rejtuar, djetarët disa janë mjaftuar me disa pika, disa e kanë zjeruar shumë, disa janë qasur nga këndet të ndryshme e që nuk është let të i përmbledhështë të gjitha ato pikat, të gjitha ato sërime që djetartë i kanë bërë. Andaj, shpesaj që aje që po e marrim dhe po e shtjelojmë dhe po e prezentojmë tjetë e mjaftushme që ta kuptojmë s'paku për neve se si duhet të adorojmë Allah në manuar për mes këtëre adorimeve. Nga se e kim përmenë nër disë herë Se ne jemi krijuar për të adhuruar Allahun e Madhnuar. Dhe misioni dhe roli i unit në kësaj bote është adhurimi i Allahut e Madhnuar. E kur bie fjala për adhurimin, atëh adhurimi përfshin tërë çan ton, të brendshëm, të jashtëm, gjuhën tonë kështu më radhë. Dhe në gjithë këtë tërësi, pjesa më e rëndësishme dhe më cilësore e adhurimit dhe e cila pastaj furnizon pjesë të tëra të adhurimit me thellësi dhe cilësi është pjesa e zemrës. Andaj është padyshim aspekti më i rëndësishëm i jetës tonë, që ta kuptojmë drejt si ta adurojmë Allahun e Madhnuar përmes kësaj zemre. Dhe çdo ato adhurime të cilat kërkohet për neve që të jemi të nshkruar të për ulur Allahun e Madhnuar lidhje me këtë, me këtë gjymtyr. Andaj sikurse kem përmendur edhe më të tjerat kështu më shet mirë që aparatet më i dal nga se jemi në ders, nuk e di, nuk jemi ndonjë ekspozit caktuar, andaj kujt i duhet fotografi e merr pe injizimit, papas më me bojnë injizimi me foto. Ju jo, faleminderit, Allah e shpërblet. Andaj të vëkuli që kemi fol për të është një ngadurim. Është shumë ta që kemi fol për to. Do kam thënë disi herë se këtu durime nuk përbojnë një fjalë që e mon mend dhe e i rahat gjatë të rjetës por po përbojnë vetën e saj pika të ndrëshme, sqarime, sqarime, shëllime të cilat nëse nuk jemi në hap me to, nuk i përcjellim, nuk i kthehemi disi herë, atëherë padyshim se do të na ikin shumë pika të rëndësishme që pamundsojnë pastaj ose mungesa tyre pamundson zhvillimin kvalitativ dhe të duhur të këtij adhurime. Në temën e tëvekullit, kemi folir për definicionin e këti adhurimi dhe kemi thëmë se nuk mund të përkufizim këtë adhurim me një fjallë apo dy. Por, djetarët e kam bërë mëtej për përkufizimin me shpjegim sësa me formulim. Gajse formulim nga një rasht, i badat është kja, një, dë, tëre, dhe merë fund. Po nga një nuk mund është me formulu kështëto duhet me shpjegime, me e definu dhe me e përkufizu kuptimin e një adhurimi. Andaj e kemi shpjeguar kuptimin dhe përkufizimin e të vëkulit, nuk e përmendur atjesë se mbështetja në Allahun e mëdënuar është të njësh atë që i takon Allahut dhe atitja ja pashat dhe të njësh atë që të takon ty dhe të kryesh atës i duhet dhe në qëfë se këto dyja funksionojnë si duhet, atëre rezultat i kësaj dhe rezultat i këti bashkëpunimi me së dy pika vështë në bështetja e duar në alanë e manuar. Dhe kemi folë për rëndësinë e kësa i teme nuk e umjaftuar me disa pika ku për mes tyre shfaqur rëndësia dhe dëmëzoshmëria e këtia dorimi njetën ton dhe gjithashtu kemi përfunduar me fushat e të vëkulit duke përmendur se njëri ju i mbështetit Allahu të mënuar në rasët të ndryshme dhe në fushat të ndryshme e të sërat i kemi përmledur në dy e që nën tërpasta i ka shumë nën loje tjera ti mbështetit me Allahu të mënuar në përmirësimin e vetës tonë në qëndryshmërin tonë në hadhurime në falin e mëkateve në vazhdimësin e më të tjeshme në adurim deri në fund të kësa jete dhe gjithashtu temi të, të mbështetur në Allah në manuar që këtë përmirësim mos të arruajnë për vetë i vetëm por të ashtrim kudë që kejmë mundësi për mes mënyreve të urta dhe metodeve që ne i kamësu Allahu dhe peganberi sallallahu alesallam nda kjo nuk është një proces i letë dhe nuk është i shpejt por është shumë afat gjatë nga dalë shumë i ka probleme dhe pengesit të veta e që pa më bështetën Allah nuk mund është me adalë. Dhe në anën tjetër, të të më bështetën Allah në manuar, në lidhje me të gjitha ato nevoja dhe kërkesa tjetësora, qoftë të kënë bëjnë me dobit që ti synan me i arri dhe me realizu, apo qoftë të kënë të bëjnë me dëme dhe rëzice që ti të, të nëton me i evitu dhe me i largun nga vetja jote. Edhe kjo është një me i danë, ku kërkohet në përshëndetjen e Allahut të mënduar. Do normalisht nëse bëhet krahasim mes të parës dhe dytës, padyshim se për besimtarin e para është shumë më e rëndësishme edhe pse e dyta është e rëndësishme. Dhe kemi përmendur atje tek Tevkuli se në përshëndetjen e Allahut nuk është thjesht një dorëzim dhe hudhje për Allahut të mënduar, por ky dorëzim ka një kuptim. E që në kuadrin të këtij dorëzimi është ndërmarrja e masave të duhura dhe ndërmarrja e sebepeve të shkaqeve që janë të kërkuara fetarisht dhe janë të kërkuara logjikisht dhe janë të kërkuara gjithashtu sipas saktimit të Allahut mënuar ti ndërmarrim për t'i arritë qëllimeve dhe dëshirimeve tona. A nda nuk paramenduohet te lekuli dhe mbështetja në Allahun thjesht vetëm si hudhje para Allahut mënuar dhe aj të bën me ne çfarë do an pa i ndërmarë një masë dhe duhura, edhpëse aje bënë që farë danë, por nga ne ka kërkuar që ne ti ndërmarë një masë dhe duhura. Dhe shpesh herë, kur bje fjale për sebepet, kur bje fjale për shkacet, këtu din të ndodhin keqkuptime, din të ndodhin disa pështjelimet të panevajshme për ja që ndodhin. Andaj ka njërë të cilët e rrisin efikasitetin dhe funksionalitetin e sebepeve për te i masë, e kështu që kalojnë nga më bështetën e Allahun të këmë bështetën e sebepe dhe e gabojnë dhe e huqin në mas të madhe më bështetën e Allahun e Manuar e disatë të tjerë duke minduar se sebepe kur farënësia s'ka apsulitisht për kundrazi ka mundësi edhe me e zbedhe me një los më bështetën e Allahun e Manuar nuk qajnë kokën shumë për sebepe nuk më mërzitën shumë për shkace par mjaftohen më një fjalë dhe dorëzohet Allahot si pas bingës ti si duke mëndua se kjo është të vëkuli dhe pa dushim një kategori tjetër që e ka kuptuar drejt me satarën e kësaj e aja është e që një të, të spjegojmë ndaj kur flasim për shkacet një përmendim edhe fjalën sebeb a i ke marë sebebet e fjala sebeb është fjal në gjuhën arabe që vetëm kur ta kuptojmë do me thërë nësaj e shujmë se përkëthimi i kësaj fjale me shkakë shumë i mangët nga se shkakë u të në është di shka tjetër nga ja që është realisht sebepe në gjuhën arabe ndaj sebepe në gjuhën arabe që është e kërkuar nga ne ta kemi parasysh sa herë dujna me arrit dikun sa herë dujna me realizu një qëllim një sukses duhet në një barë sebepe të duhura jo pa sebepe e kësebepe qëka është kësebepe djetarët kanë thën shkaku se, është çdo rrugë dhe mjet që përmes të arrihet tek synimet e kërkuara, qoftë në kësaj bote apo të botës tjetër. E çka është kjo rrugë po pra, kanë dhënë dietarët se Allahu Jellahu ala i ka thënë ose kur na ka ful Allahu për një nga njerëzit të të suksesshëm jetën në kësaj bote. I suksessum edhe në këtë bot i sukses shumë edhe në botën tjetër a i ka arritur suksesit e kësaj bote në pushtet autoritet dhe pasuri dhe a i ka arrit suksesit e botës tjetër duke qenë Allahu i knaqër me te dhe duke qenë përfundimi ti gjenneti ku shë kënjëri Allahu flet për te në surën kef dhull karneni dhull karneni kë u dheqës i drejt ku edhe do tëtë uh, përmend Allahu Disa stacionet të uthimit të ti në fund të surës kef E kure përmenda Allahu sekretin e sukses të ti Në dy botrat Edhe të kësoj botë edhe botës të të të tër Allahu gjallëvala thot O atejnahu min kulli shein sebeba Fe atëba sebeba Allahu thot Ne ati ja kemi lehësu sebebet për gjitha sukses Dhe çfarë bërai i mori para sy çto sukseset. I mori para sy çto shkaqet. Andaj nuk përmend Allahu Azza wa Jall as fuqinë e tij, as shkallësinë e tij, as asgjë, çnë bashojmund të spa ku ta analizojmë suksesin e Dhul-Karninit. Pse ishte i suksesshëm? Pse arriti ta kishte tër botën e asaj kohe nën në udhëheqjen e sundimin e tij? Si ja arriti Allahu sot o atejnahu min kulli shejn sebeba ne për gjithdo gjë i dham sebebe do dhët ja mundësuam rrugën ja shruam rrugën dhe a i qëfar bëri a i endo që rrugën e shruar dhe djetarët kër e komentuin fjallën sebeb në këta jetë qëfar i dha realisht Allahu dhull karnenit thonë Allahu gjallë uala i adha njohurin dhe i adha aftësin dhe shkabësin e kërë sebebe Në tatë, t'a kesh një hurin e duhur, që t'a mund sëndë me ditë rrugën ka duhet më shku. Por në në tjetër, t'a kesh edhe afsin dhe shkatsin praktike por t'a përdur këtë një uri, si duhet, që si mjetë të shpjetë që limitë i kërkuar. Andaj, për shambullë, kjerë, makina është se Bepë. A është se Bepë? Mirë, po, vetë vetiu nuk qënë të, të, të synimi kërkuar, apo? Andaj, veç fjana sebebë nuk mi aftanë, veç me thunë, a i ke marrë shkaqet, nuk mi aftanë. Po, kur thimi, a i ke marrë shkaqet i bje, a din, a ki një huri me i gra kjerit, a ki një huri. A po, edhe a ki aftësi që këtu një huri me i zbërti praktikisht. Ko, njëri që din me i gra kjerit, mirë, po, për momentin është ismurë dhe nuk ka aftësi dhe fuqi me që përpara ka mundësi ka dit me igrokerin por është vërbu a i din teorikisht me tregu por nuk mundët praktikisht me zbatu andaj sebeb është posedimi i njëri së dur dhe gjithashtu i aftësi së kërkuar për ta zbatu këtë dituri që tjetës përpara e që kjo është sebebi për qdo gjënë këtë bot Allah u ka vendu sebeb nuk ka gjënë këtë bot që Allah nuk ka vendu sebeb Në basë të këti kuptimi Për gjitho gjë që neve në duhet Allahu Gjellë Gjellaluhu Në ka dhën diturit në vajshme Dhe në ka dhën fuqit dhe aftësit mjaftushme Për të arritu të eksurimit e kërkuara Andaj Allahu Azo Gjellë E ka nderuar dhe e ka privilegjuar njëriun me mendje dhe arsuje Be gati të zënë nuk jadha kresëve tjera Prandaj edhe udhëhecin e tokës dhe ndërtimin e tokës kuqja dha dorë. Ja dha njeriu. E pse dha njeriu? Pse është më i fortë? Jo ka ka shuma, thua të njeriu. E pse ka kët? Jo pse kët? Po për shfarë arsye, ngase i dha aftësinë e shqyzimit të shkapeve. Ti mundosh një kafshë më ofruq kët sebebet e mundshme për ndërtimin e shtëpijës, po nuk mundot. Do as duke ka aftësinë e njohjes informative, por as duke ka konstrukt në përshtatshëm për ta bën ndërtimin, sikurse ka njeriu ofën. Prandaj kjo është ajo që ka të bëjë me sevetet. Çë duhet të kemi parasysh kur dëshirojmë që ti dorëzohemi drejt Allahut azza xal. Në momentin kur ti don me arritni sukses saktum, çoft që, ka të bëjë me këtë botë apo me botën tjetër? Po nënën tjetër nuk je interesuar për diën e kërkuar çë duhet dhe nuk je interesuar për rrugën e duhur dhe çfarë aftësisht duesh me i zëtnu ti badjava thusht të vërkel të halë Allah. Jamë bështet në Allah në gjellewala. Pse? Se ti sebebët si ke marë si duhet. Ti si se ke marë shkako si duhet. Përë ndaj, kërkohet dhia dhe në gjithashtu kërkohet aftësia dhe shkatsia dhe mjetet e të kërkuara për te ecë për para. Andaj, kër e kemi këtë parasyshme, kuptimin e sebebët për gjithësisht, Allahu imanuar në shumë vendën Kur'an, edhe pejgamberi së lasar në hadithet i, në mënyrë obligative, kërkojnë për neve që ti marim sebepet. Ta shë kuptum që ka është sebep, andaj, kur fletë për namaz në gjumaz, me gjithë vlerën dhe rëndësin që ka, Allah u thotë, fa i dhaku dhjeti salatu, fa në teshiru fil ardi, u aptegu min fadlillah, kur të përfundon namazit, u kry gjumaja, qëfar të bëni, deli për gjamisë, Shpërëndane për tuk në mënyrë urdërore, thot dil një prejëmisë, dhe vazhdojni me i kërku begatit Allah të zogjel. Andaj fëntesh i ru, fa i dhaku djeti s'ala, pasat për fundën namazi, dil, por ju dil në bu shërre fesad, por ju dil në prish, u abdegu kërkani mirësi dhe begatit Allah të zogjel. Kjo është obligim, meri sebebet që Allah me të furnizu, Meri sebebet e duhura që Allah me të furnizu Dhe këtu kërfetë Allah për sebebet e furnizimit që ka Thatë nëse e ke falë gjumon Dhe i e dan me kërku risk Ti i ke marë sebebet e duhura Andaj nuk është e mjaftushme veç me gjuma Me kërku sebebin e riskot Por nuk është e mjaftushme edhe veç me punu Duhet edhe adhurimi edhe puna Këtu e sebebet e kërkuara për furnizim Dikush me ndonë se veç të e falë gjumon Ja qenë Allah o riskon Apo, për dikush me ndën se gjumaj është penges për funizim Te du te ka nga bim Ruga me satar dhe kërkuar për të ndërmarë në masave dhe të sebe për është Me qenë atje ku Allah të ka kërku Në kohë të gjumaj të kërkan gjumaj Për fundën namazi, skish ka rinjë gjami mo Deli ashtë mo, kërkaj i begatit e Allah Gjallaj Gjellali huap të Gjithashtot Muhamedi sallallahu alesallem thot Lëvë enëkum të wakkelu në alë Allahi haqqa të wakulli hi Lë rëzëka këmë këma jërzë ku të tajru Të gdu khumasan Wë të udu bitana Muhammedi s'asole më thad Të ishit në bështetion në Allahun Në bështetjet dë vërtet Të këshë të kuptu ju në bështetjen si duhet Atere Allahu dhë të ju furnizan të juve Sikun e furnizan shpendin, zogun e si e funi zënë Allahu Zogun, thot pejgamberi s.a.s. del bark zbrazur, e kthejt bark mbushur. Po, kështu Allahu Funi zënë, mi po Zogun den me kërku, dhe aj nga lartësia shikon gjahun e ti, dhe posa e she gjahun e dur, aj i vërsulet, i mersë e bebet e duhura, andëj Allahu nuk e këthen, pasi që e ka bëra që duhet, është ngrit në qil, i ka leviz krat, e ka kërku gjahun, Nuk e këthënë Allahu barkë zbrazu prapë në folin e vetë Nga se ka marë se bepin Andaj në qëfë se këshët me e kuptu edhe ju të vekulin si duhet Me dal dhe me e kërku si duhet Apo me i leviz krehte juaj dhe me punu Nuk ju këthënë Allahu kërë barkë zbrazu rafën Në kjo aditër të i qartë për marë në se bepeve Dhe vet jetë e pegamberit sëllallahu a sëllem është e qartë Se sa i ka kushtu vëmendje se bepeve Në këthënë Me gjithë garanta që i ka pa Se Allahu e ruan Se Allahu e mbrun Se Allahu e furnizan Por me gjithat ka qenë shumë i kujdensum Në marrën e sebepeve Dhe për këtë kemi shumë raste Për shambull Në Rastin e hijretit Shpërnguljes Përgambiris sallallahu alesallem Në tatë me urdin e Allahut Dhe me premtimin e ti Unis për medinë Unis për Medina Dhe kër Allah i thot Lëviz në të Medinas Kjo është garantë se kimi mëmrinë Medina Dhe a unis Gjokshapur dhe publikisht Para kurejshet me kës Me mburje Se unë për po ju tham që po dal Dhe për po i ku për juve Dhe ju s'keni që ka me mbu A bëri këtë Ti kër e ledzan mënyrën Se si u shpërgull pe për i gamberi Ti befasosh nga marja se bepëve Nga marja se bepëve Ma djedikush mund dhe dhe që Ta cytë shëjtani të thëtë se Pas ka pas dhe pak frik Përgambirës ose nuk është që ka që fart Po kush mund të thëtë Përgambirës ose ka pas frik Ka që njëri mëj gudzim shumë dhe më trim Mirë po gudzimi dhe Triminia nuk nënkuptan Nuk nënkuptan Praktis në sebepeve Që Allahu i ka vendos Apo i ka legjitimu Për arritin diri tek suksesi Në islami nuk në mësan Nuk na mësoni praktikë se tepet, po na mëson ti përdorim në mënyrë të mençur të duhur. Andaj pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam u nis për Medinë, por rrugën që e morri nuk ishte rruga e Medinës. U nis në një rrugë tjetër që pastaj përmes një rruge tjetër diku më vonë të del në rrugën e Medinës. Ishte strategji që të huton të armikun, që mos ta kupton se është nisur për Medinë. Gjithashtu të, nuk vazhdoi Mirë po undali një shpel Ku qëndrojt disa dit në atë shpel Dhe për cilë të lamë Qëfar për thua, qëfar për bëhet Mos val e kanë kuptu se për shkon me dini E të andron pasaj strategjin Të të këtu në sebepe Në gjitë e për shpel Por të fshirur në shpel Dhe etës të në majët e gjishtëve të ti Që mos linë të gjurë të këmve Ndhe gjitë të këtu në sebepe Që i mërë të pegamberi sasallëm për në tërguar se në bështetja në Allahum nuk është dërzim i palo gjekshëm, nuk është dërzim dëmbelis, nuk është dërzim neglijenës, por është në dërmarje masave të duhura si njeri e kur përfundon mundësia njërzore, atër e vazhdo në rukëtimin drejt në bështetjës në Allahum e madhënuara. Andaj, të shumë të ata që janë shemë, të jamësime që flasim, Sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe teorikisht, edhe praktikisht, na obligoj që për tëra çë dëshirojmë, e kjo fjalë tëra çë dëshirojmë është çaqë e gjon, çaqë ka detaje që nuk mundi kemi zburthy. Po çdo kush për juve le të kupton, tëra çti je synon jetën e kësaj bote, e vogël qoftë, e madhe qoftë. Qoftë ia çka të bëjmë punë te kësaj bote ose me punë të botës tjetër, me punë të fesë, me punë të dënyas, me çka do qoftë. Dije se du është dhe kje nevoj Me i mbështet Allahut Por për të pas kredi Që ti mbështetës Allahut Duh është me e kuj punën tonë të ti E punë ajo të është marja sebepeve E sebepe qëfar qenë ka? Qenë ka njohuria Apo dhe ndërmarja e mjetëve Dhe masëve të dura që duen për rukë Kjo në vynë për rukë Kjo së në vynë As më zbaj diqka barë për sroni Por as më zë neglija asë elementin më të vogël, krejtë që ka duhet mërë, dhe ndërmarje e sebepeve, nuk e cënën në bështetjen, në qofë se ti i kupton regullat vjuse. Në qofë se ti i kupton regullat vjuse, ndërmarje e sebepeve, nuk të ban frikacak, asë nuk të ban vezveseli, asë nuk të ban të dapë në mbështetjen alon, ja nuk të ban. Veç kuptoj regullat që si duhet. Andaj e kuptum që ka është sebepeve, e kuptum çka na mëson feja për sebepin e si duhet me i kuptuar rregullat e ndërmarrjes së sebepit e para të ndërluazer duhet ta kuptojm kur bie fjala për rregullat e e sebepit se fillimisht duhet ta kuptojm sebepi për të qenë sebeb nuk duhet të jetë do të thotë prodhim i me në gjithë tonë. Nuk duhet të janë prodhim i nështë të debateve tonë. Se njërët gjithë shkaminu nësë është sebep. Në përflasim për sebep të legjitimuar. E kur një shkak një sebep është i legjitimuar, është i legjitimuar atëre, kur i kalën, dhe tëtë dy, dy stacionet e para është kërë legjitimohet fëtarisht, e dhe e dyta është kërë të legjitimohet, dhe tëtë për e quaj një gjuën e sas me bashkore, shkencëtarisht. E ka vërtetu shkenca, përvoja njërzore, e ka vërtetu se kjo është sebep, dhe tëtë efikas që ndihman dhe është inëvojshëm në arritin e suksesit edhe arritin e saktuarë. Për shambur, Allahu i manuar e ka bërë namazin se bep me shkun gjenet. Apo, andaj kush e ka legitimu namazin që tjetë se bep për gjenet, Allahu, shëretikisht, edhe mjaftën kjo legitimitet për namazin. Nuk kanë nevoj tash me ardhe edhe shkenstarisht me e vërtetu për në u falë, nëse se vërtër shkencën asë falëm. Mjaftën që ka vërtetu shëriati se kja është e dobishme. Ajerimin e ka vërtetuar Allahu sa është i dobishëm. Ësë سبب efikas edhe për shëndetin, edhe për mirësinë e kësaj bote, por edhe për, për Andaj, të arritur shpilin e botës. Prandaj është legitimu e merr avë të gjitha shkaqet e tjera. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thënë, kush thot mëngjes disa lutje e mbron Allahu nga këto të këqia. Ësë سبب për mbrojtje nga këto të këqia është sebë kjo lutje. E kuptojim se kjo lutje mund të qesh më mirë pa mtingëllën i lutje tjetër. I themi ato se ka thonë pejgamberi, por to's ka garanc. Për kët lutje ka garanc është mbrojtje. Andaj është sebeb i legjitimuar nga ana shpalljes safron. Dhe e dyta për shembull, njerë i kursumurat tash me marr një ineksion thotë, "A ka i argument Kur'an ose hadith që të krijojnë ineksion për çesmujën?" Na skiemi këtë argument, nga se Kur'ani nuk miret me me diagnozat e tilla. Skar Kurani ka thënë rregull, fas elu ahel al-zikrin kuntum la ta'lamun. Kurani ka dhënë pyetje ata që dinë për atë që nuk dini. Në këtë rast kush din për këtë çështje, din mjeku, andaj Kurani vë pyetë këta. Pyetë, e ai hipotetë se çsebëp pëshërimin tën, ne kanë vërtetuar, është bue eksperiment, e dim këtu pun, është filan bari, filan ilaçi. Në rregull, ne e marrim këtë çsebëp, është i vërtetuar. Mirë po beshtytni të ndryshme, për shembull Njerëz që marrin e marrin një pej, e marrin një potkënd kalit, e marrin punë të ndryshme atë mendoj se kënapron nga keqja. I themi, a ka legitimum këtë çeb për të mbrojtur nga keqja shëriati? Fëja, jo, s'ka argument. Pejgamberi s.a.s.l.em si ka mësuar sahabët me vendos potkënd kuajvas deveve në shtëpitë e tyra. Fetarisht nuk ka argument. Në rregull, helbet, a ka vërtetosh keqja? kanë së vërtetuar se podkoni kalit ku edinë, e diunë ka një aftësi atje ka një përbërje e caktuar kur që s'ka pse. Absolutisht, absolutisht. Madje shpesh rast kalin se mbron sepse i ka katër, element i njëjti që ka veç një. Andaj dua të them nuk është e vërtetuar, është besytyni dhe si e thit nuk ka sebab. Nuk ka sebab, andaj nuk mund të themi se ty të ka kan duhet kjo sepse ke vendosur podkonin, s'ke marrë sebab. I themi ky s'është sebab kjo nuk nuk nuk ka të bëjë me këto që po flasum ne. Prandaj rregulli i parë i shkapeve të sëbepe të silli të jetë i legjitimuar, të jetë i vetot i lejuar. Rregulli i dytë i shkapeve është me gjithë nevojën që kemi për sëbepe dhe me gjithë efikasitetin e tyre, megjithatë mbështetja duhet të jetë në Allahun, jo në sëbepe. A nëse bepe janë mjete që i përdorim mirë po brendia njëriut zemrë ati e që ajo e krynë funksionin më bështetë të dorëzimit ajo nuk duhet më u lidhë me sebepe në qofë se lidhë me sebepe atër e ka të bëj me atë pikën e partë të, të i kalimit ja, ja, ja ke huqë tash që ka të s'ka lidhë feja me, me rrit nga se sebepe të, në, të nërrua dhe azër dhe motra janë të lidhë me zveti nuk kam mundësi një sebepe më funksionon mirë të pavarur. Apo, gasa Allahu xhallaluhu i ka lidhë shkapeve mes vetave. Më radh çfarë do të shkaku, do ta shohse nuk funksionon mirë të pavarur. Është i kushtëzuar me disa kushte caktuara dhe gjithashtu duhet të jetë i liruar nga pengesat e caktuara. Nëse ka pengesa, nuk funksionon. A ndaj kush është ai i cili mundson lidh në sebepeve dhe largon pengesat, nuk është sebepi, është Allahu azza xhallal Andaj ne e marëm se bepin Në mësojm Mësojm maksimalisht Për provim Dhe kushkojmë për emë themi O Allah më ndihma Më bështetimi të ka Allahun me bindje Se ka me në ndihmu Për shkak se ne i kemi marë se bepet Mirë po njeri u me shkusu O në këmësu dhe ka me kalu gjithësësi Dashtis, dashti Allahu Kjo është gabim Kjo është huqje se bepe vatën. Andaj duha tam që mere se bepin Shko në punë, angazhau, bën e punën që shdojtë, meri sebepet. Por dije se, furnizimi pas të i vijen nga furnizuasi, jo nga puna. Puna është sebep, i domazdashëm i furnizimit. Mi po nuk është aj që merë vendim për furnizim, a po? Nuk e merë vendimin për furnizim puna. Puna është sebep, është e vërtit, pa ta s'ka furnizim. Mirë po, a ka preashtime? A, a ndodhë nere njëri, së është në punë? Lypli për s'ka pun Edhe Allah e furnizan Eta e kja të ashovo Në qovë se puna detyrimisht Gjithë se kalirë me, me furnizimin Atër kush nuk është pun Kish më dek uni Së s'ka furnizim Puna është e domës dashme për furnizim Nuk ban me menu se pa ta Po njeri u, u shmunu me gjithë pun Ska mujt me gjithë I themi se Më bështetën Allah në gjithë leo ala Kësa i radha si kusë e këra me spjegu Apo atër e bët Pas e bep por pas e bep material, por ka se bep e tjera që funksionin këtë rritim. Prendaj, ne i marëm se bepet dhe tjetra nuk më bështetim i se bepe. Qofte e njerëz, qofte e në qfarë o i shkace, ne po ndihmojmë me zvete, kërkojmë këtë se bep, kërkojmë këndim, kërkojmë këtë mësim, kërkojmë këtë kshil, kërkojmë këtë pun, mirë po të kalohë më bështetim, jo të se bepe. Kjo regulli rë krez se bëbë të na funksionuo mirë, ke mu lidh me vetë, ke të rregull, s'ka pengesa. Apo prap në fund do të ndodh çka ka caktuar Allahu, apo kaderi i Allahut. Kto po i përmani jo për tash me me turbullu kuptimin e shkapeit, por vësh mir pas parasysh se dinamo u habi si një masëbepet e me harru caktimin e Allahut, me harru disa gjërat se ato janë të dëmzojnë ndaj besimin tonë. Dhe rregull tjetër që ka të bëjë me shkapevet vënëruar duhet ta dimë Së. Veçanërisht kur kemi të bëjmë me synime ose kur kemi të bëjmë me qëllime fetare. Do të thotë fetare në kuptim të adrimit ndaj Allahut të Madhnuar. Duhet ta dim se këto sebet janë shumë më rigozo se sebetet aspektit material të dunjas. Këto duhet me konë shumë i përkushtuar ndaj asaj që ka përcaktuar Allahu xhallahu ala dhe e ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj nuk kam mundësi me arrit një qëllim fyznik, fetarisht nëse sebebi është ndaluar afër. S'ka mundësi atë. Nuk ka mundësi. As nuk pranohet bëlarta. Nuk pranohet. Për shembull, dikush më thon, "Do të prun njërin gjumovë këtu i çpip zvien do të më pini herë tani e bijafton." E në minonë me pi e lkoal, e u pi, të një marshtë me ben Së në gjithë gjumaj e tine Kjo sebe për është sa i, për sebe për imrapsht Apo, ose për shambull Me e përdur, me e përdur për shambull Në në sebeb tjetër, prej sebebeve që janë daluara Për marit këlluat, për shambull Mi abu halal dikujt pun që në haram Mi abu halal pun që në haram I ka bo Allah haram të pun P Ama këti abu im halal, për shambull Ka njëriçi ka probleme me abdesin. I themi ti vetë falo dhe pa abdes bën. E ku eki pasti, kush ta ka vonë ti këy drejt mundi ku të falo pa abdes? Të zguzon me marrë si drejtë. Po më rancë ja, më marrë xhamin. Ja, ja më rancësh me abdes, e pa abdes, badjavën. Po këtu tani nuk vi njëri po, as punan, se këna ndora vjen as vjen. E jona shumë u ka thosë se duhet marrë me abdes. Kjo rregull pa abdes nuk u mirëtinë të më fal. Andaj dua të them se abdesi është sebab për më pranu Allahu namazin nuk mund është me anullu këtë sebep në emër të një qëlimi fisnik por e kam qëlimin e mirë me shtinirin gjami kur vjen gjami e shesho bukur gjami ja vejt të të shenë një herë bere vizitor amazli, kur s'ka namazli kur kur s'falet bere të shë gjami nëse pa mi e gjamis ja ju është janë namazin ama mos i thuj bon mu fali papdes mos i thuj se nuk barë ose mi thonë për shambull ti mashallah je buri mirë ti e shumë njëri d Apo për ty balë dhe gjumaja Balë Se ti i plëcën 5 vaktet Me punë tjera të mira që i bënë Ku guzën të milonirë i shtofë Allahu nuk e ka lëru kërkëm për 5 vaktetve Po bilit gjumonet e falë Në i thimi ti e ki bërshet dhe gjumonet dhe 5 vaktet E falë dhe gjumon Elhamdulillah isho Allah i falë tjerat Ama nuk munëm nëmi i thunë ati Se s'kina legitimitet Nuk kina drejt Me i anulu sebebet Ose me i shtu sebebet Inshallah o xhella ora si ka as Allah xhella ora i ka ashtu ende me janë luaftë. Ëndër kjo rregull i ne tum tek sebet që zakonisht na dinat është ato këtu ka pak çefi na ban dëshira, ndoshta emocionet që dikon me bo, me uzo nuk drejt e kështu me radh nuk bën, nuk bën nga se nuk pranon tek Allah mënuarave. Prandaj ato çështja që folet për shembull me vendos ne adhurim dikush, mu fal, me vendos shamin apo si pasu e pagesës në i thimi që kësë sebep është i papranu fetarisht Allahu Gjallaj Gjilal nuk ka lejuar që adurimet të bënë në basë të pagesës anë e është sebep jo fetar, nuk është legjitim kush e bënë një adurim përshka këtë pagesës nuk pranuat anë e nuk bënë, duhet marë me qef me bindje, me vetë dëshirë jo si pasu e në një të një të saktuar të kësa i bëtë anë e në këtu e në një me shkapeve apo. Dhe gjithashtu për shkapeve edhe një gjë më rëndësishme që ka të bëjë se raporti të se njëre, i të hukulit me shkapeve mund të jetë në dy kohje. Nga njëra ti don më marr shkapeve, po është e pamundshme. S'ki mundsi më marr shkapeve. Nuk i mundsi më marr. Atë në këtë rast kanë thonë dietarët, kanë thënë mjaftohu me dorzim, qase s'ki mundsi ti ke shpenzu mundsi Mjaftau me më bështetje në laun Allahu Gjelle Gjelalu e mërë përsi për rolën e sebepet Ata që ka është me e lujtë sebepi për roleve Ska mundësi se të skepatë në si mëndërmorë Kalam piken e dytë, mësunaltë arse sebepi Vajzda më të ujtë e të më bështetje ka Allahu Gjelle Huala Ata që ka është me e lujtë sebepi Allahu e plëtsën me rahmetën e ti e ari njëre qëllimin Kjo kur jën byllë dyrë, ska mundësi, në ka mund andaj orsebeb abdesi per namaz orsebeb po s'ka ujë e tash se bibi sot është hoja ka thonë që pa sebeb s'ka realizim qëllimit s'po falem jo jo jo sebeb me ku do të thot ekzistent po po nuk, ashtë, nuk ashtë. Të rëthemi, falu Mërë të jemum. ka është nuk ka atërt themi falu pa blasë merr te yemum s'ka mund të jas të yemum me morr nuk ka mundsi me morr të morr or situatat jo i lidhën është e kanë kidnapu s'ka mundësi e mërë abdes, ata nuk zgjidhëm ty sardushti. Andaj, falu pa abdes, pa te e mund falu. E sebepi, a është e mund shme? Nuk është e mund shme? Falu. Andaj, kur s'ka mundësi me mërë sebep, se eksiston mundësi e asrë e thala, ka lëtek më bështetën lënjët le u alëpë. Mirë, po kër e kësën mundësia, me mërë, atërë duhet më ndërëmarë. Dhe varsisht nga qëllimi që e synon, edhe sebe në qofë se, përshambull, sunimi që na dhëna me arritë atja është obligativ, edhe se bejpë është obligativ. Përshambull, furnizimi i familjes, ushqime dhe veshmbathja është obligativ, aj që e lenë mongu familë në ti, parë syje në ushqime dhe veshmbathja, merë gjënat e ka lahu azo gjelë. Dhe në këtë rast, arritja e mundësis për ushqime dhe veshmbathja bëhet me punë, i themi se punësimit, sebebët, kërkimi i punës është obligativë, bërë që ki nga se Allah të mërë për të gjithë se s'ke punu oplën por polypë punë nuk po gjenë ti nuk po zgjidhë punë, ti polypë ku do qëfë një punë halal, endershme faqebarën për unë, jetu kërku por që s'pë gjenë, për atë kohë që nuk gjenë Allahu Gjelle Ola ta arsua tonë pon mëlni kur ti gjen po nga dembelia nga arsyetimi nga di çfar nuk do ne punu dhe si pasojë kësaj bësh i varrën dikuj, për dikujt bësh barë dikujt atëherë padyshim se kimë ka të kaloj më ndonjëherë e nuk mund të më thonë që oh Allah ti ku mbështet a vjen diçka a s'vjen diçka ngales se kam apo jo ja, jo ja, kjo nuk bon më thon këtu gazet kemi thënë shkape për rëndësi atë andaj varësin ka qëllimi edhe shkape për vendimin qëllimi është obligativ edhe mjet është obligativ. Qëllimi është, për shembull, i lejuar mirësh me, me arritje atje. Po edhe mos më arrit, nuk është mëkat. Themi se edhe marrja së bebit është mirë me moravon. Nëse se merr apo e keloni punë të mirë, por nuk je mëkat për shkak se në këtë rast nuk kimë të bëjmë qëllime obligative. Sidoqoftë, kjo është ajo që ka me sebin, edhe pse thash koh shumë çka mund të thon, mirë, por na mur shumë is në dersë, andaj kimë disa pika që duhet më kalu prandaj po mjoftone me kaq për çështjen e sebepeve që duhet të ndërmarrim, të kemi paraqysht dhe kuptimi i drejtë i sebepeve çka është aty. Në anën tjetër, këtu ishin kuptime dhe mësime që kanë të bëjnë me mbështetjen e Allahut azhgal. Edhe atje kemi përmend atë, do thotë dorëzimin, njohje e Allahut, sebepet, mendimi i mirë ato tetë që kemi përmend, rëndësia që këto e lehtësojnë dhe e mundsojnë arritjen e tawakulit, mbështetjes kuajitative të Allahut azhgal a ka pengesa në bështetja, a shkën që shtu kalaj hoj, që si ti mërë të kalaj shkën, a din mi dalë i shkën nuk dhe në herë, a ka pengesa të vëkulli, po ka, ka pengesa aftën. E tësëtën pengesat, që na penguen me e arritë në bështetjen si duhet në Allah në mënor, djetarët kanë përmen shumë, unë e përshka këtë kohës, po për i përmeni katër shumë shpejta fërën. Pengesa më e ma dhe e më bështetjes mos njohi Allah ota zogjel njëri që nuk e një zotin e vetë nuk i njerë rrugë, nuk i nese vepet kjo njëri, qështë ku më mështet në langë gjele vajle nuk din më mështet aj në esis nuk din asë që ka më bështetja gjithashtot pengjes er, serioze e më bështetis është vet pëlqimi apo vet pëlqimi i cili mëndan se me forcen e ti i cili mëndan se me mendin e ti i s'li mëndën se me autoritetën e ti është të mjaftu shme, mja dalë kutë o kuftë. Për ndaj, sot njerëzit përshemull i jepin fuqit madhe aspektit material. Nuk e thënë se parja e këthen edhe lumin më rapshtë. Apo, Allahu e këthen lumin më rapshtë. Apo, Allahu Gjallaj Gjallaj Huftan. A manjeri kër të ka, kër të ka plan vetë pëlqimi edhe mashtrimi edhe mendje madhësia, atëre kënjeri nuk i shkon me ne e mund bështet në Allahu Gjallaj Gjallaj Huft Allahu përmend disa njerëz që janë kaplungave të pëlqimit, janë kaplungave mënymosia, kur i është thën, jap nga ajo që Allahu të ka dhënë. Ka dhënë kush Allahu? Vetë e konfituar pun. Me çdo durr që i dha Allahu, unë e konfituat, djersa jam. Subhanallahu. Apo ande ky vetë pëlqim, ky kibor, ky mënymosia është shkaktari kryesor i shkatrimit dhe humbjes dhe prishjes së shumë njerëzve. Për këtë arsye, pengjes për TV kur është smundjet e zemrës. Sa më smund zemra është më e lothës, s'ka fuqi për të vukur, e, e, po e, e ka dhënë mu çuë shkretë po e kanë lind. Smundjet e kanë lind vetë pëlqimi, e kanë lind lakmia, e kanë lind mendja madhësia, prandaj pengjesës duhet me eliru zemrën këtu pengjesa për me u lirshëm dhe guximshëm u mbështet në Allah më në mënduar. Gjithashtu pengjes për mbështetjen në Allah që leuare është do të thotë është ë uh, lakmija dhe gjithashtot nevoja e te prume për të tjeret. Ashtë mësu gjithë mund me konë dikush nga ti, gjithë mund minimu, abë, nuk, vetë nuk kja dikur shëndruat në varsin, apo ka varsin ndaj tjerëve, edhe nuk ka mund kur që me bo vetë. Pra ndaj, kjo njeri ka problemet të vekullin, se sarë dhe me bu një pun, nuk ishkon menet e ka lau, po ishkon menet e filoni, filoni a thua amma ban, kjo amma ban, sa aj ka krihu varsin vjetin dhe tjerëve, Përandana kamsu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që mos më lyp pe të tjerëve. Mos më lyp. Pastë situata kur në më i një situatë vështirë, atëna mëna kufizën, por ju njëri për Zot sallallahu alajhi wasallam. Për Zot sallallahu alajhi wasallam, më kërkuam mësu për njerëzve. Apo komundsi më me merr këtë telefon, i thotë atë, amaç telefonra? Apo omsujë çasto dikush më azgat telefonin, dikush më arrun këto, varsi ka po. Njëri çik çka shko varsi pe të tjerëve, pe njerëzve e ka pranteu aku në fund. Dhe gjithashtu Problem për të vëkull është, për mbështetje të mirëfit në lanë është dëshuria e modhe për këtë botë. Kush është dëshurun këtë dunja e ka problem më mbështetjë në lanë gjëllë e gjëllë e uapëtëm. Kësë të mbështetje këherë, din me konë pa kur gjëheqë, mbështetjë në lanë gjëllë e uala. E aje që mësu me dash këtë dunja e shumë, e ka problem më mbështetjë në lanë e madhënuar e uapëtëm. Në qëf edhe i shmangim këto pengjesa, dhe i larguim këto, këto pengjesa, dhe në mjërë të suksethshme e arrim bështet në bështetit në allanjën le vala. Qëfar të mire në arrimatën? Frytet, mirësit, dobit e bështet në bështetit në allanjën le vala. E para është njëriju i cili në bështetit në allanjën si duhet, e realizën këtë adurim, kë realisht e ka realizu edhe në besimin si duhet. Gjithashtu sikur se kem pran, besimi dhe imani, besimi te vokuli janë të lidhur mes vetit. Allahu xhalla wala thot: "Wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Ne Allahun mbështetuni nëse jeni besimtar. Do thot je besimtar, e po ti ke atëra i mbështetur. Si mbështetjë që duhet pas ka problem me besimin tën. Andaj realizimi i mbështetjes nuk kupton edhe funksionimin e drejtë të çdoësht besimit në Allah xhalla wala. Gjithashtu ai që e realizon Allah, në përshtitjen e Allahut e mënduar, ai i sjell veten së tij me lejen e Allahut Azza wa Jell një qetësi shpirtërore në rehati të caktuar që se ka të tërkushtaftën. Po njeriu që Allah, në përshtitjen e Allahut Jellala, është i sigurt nga se edin se unë e kuptoj çmund ta kam. Dhe pastaj pas saj, çka do që të ndodhë, edin se është me caktimin e Allahut Azza wa Jell. Dhe aq çka Allah ka caktuar për të është më e mirë sa ja që me se ajo që unë kum kërkuar me sëvetë mia. Në çuoft sonë kumbo se be pat komplet, çka kom pas mundsi ku kum kry. Pastaj kanë ndodhur ju ajo që kum gorku por diçka tjetër, çka ajo ja është hari, mos ki hiç mos i gada. Bështet to komplet në Allah xhelal uala dhe buni i sigurt. Po njerit që s'ka në bështetja në Allah xhelal uala, gjithmonë e, e ka të lidhur çecin e tij, e ka të kushtozuar disponimin e tij me të tjerët, me njerëz të tjerë. Ata i janë ata që i kanë në duar të tyre Apo litarë të disponimit Litarë të qefit Në qëfësa ataj alë shën litarë të disponimit A i kesh Ata i janë grenë litarin A i idhënod Do, Të tërë kush e ka jetën e ti ndorë Për dhe sa aje që ka dorzu, ja ka dorëzu Ja ka më bështet jetën e vetë Allah të mëdhuar A i dinë se Allahu gjallë valla Nuk i bën dëm kur robit e ti Allahu nuk i bën dëm kur askujt Absolutisht Në qëfë se dikën e ka rogë ndë një dëmë, ose e keqë, është si pasuji e vetë vetës. Jo, Allah o gjëllewala me adash një kujtë keqë, nërga saj. Pegamberi, sasë më ka thonë, u është shërru lejë se i lejkë, e keqë o zatë nuk është kur të ti. Ne e bëjmë një punë të keqë, ne e prishëmë. Andë e keqë nuk është e ka Allah o gjëllewala. Në qëfë se ti e ke dërzu punën të ka Allah o si duhetë rëgat, thajra hat, rri qet, heq mos i gole, se do të ndodhet ajo që është e kërkuar prej teje ose nëse nuk ndodhet, do të ndodhet ajo që është më e mirë se se çka kërkuar. Nuk ka më posë kaq. Kush bën tregtim me Allahun e mëdhuar dhe kush lidhet me Allahun xhallahu vale, ala, ose e arrin atë që ka kërkuar, ose e arrin diçka shumë më të mirë se çka ka kërkuar. Nërë që standard nuk ka me Allahun xhallahu vale, ala. Nuk ka Andaj, tjep qëtësi, tjep rrë ati, je i mbështetë në rrë ati, edhe nëse, në qëvë se Allah e ka caktu, me arritë këtë sukses, të gjithë me uquë me të naltë, s'kanë mundësi, andaj, je i rrë ati, i qitë, për këtë arsuje, frët i rëndësishëm i mbështetës në rrë ati e shpirtnore. Në gjithë ashtët, frët i rëndësishëm i mbështetës në rrë ati, në gjith Garanta që Allah u të mjaftan Do të thotë, qëka i bjen kjo Allah u të mjaftan? Allah u të thotë, për këtë pun që jenë bështet mu, unë e të mjaftan me të krypun A e pranan? Me të mjaftu dhe, Allah u të thotë, mirë Allah, ti mirë, e si gëruva një, qërë për qërë të të tjerë Së këllazë, bërë, Absur, absurder E Allah u të thotë në Kuran O men je të wakkel alë Allahi fa hua Hasbu Allahu thot kush më bështetet në Allahon Allahu i garantën se ka me i mjaftu aftën Bale ki Andaj e fitan E fitan garansen që Allahut mjaftan Dhe aja merë për si për Me të ndihmu me e realizu a që tje e kërkan aftën Gjithashtu nga frytet e Më bështetet në Allahon që levali është Se më bështetet në Allahon të nërelazër bështetja kualitative, të vëkuli, aje që kemi folë që sa, so, ëpo, është, të është edhe të vëkuli është sebebë, edhe të vëkuli është sebebë, ëpo, se nuk është qëlimi të vëkuli, po me teni dune me arrit dikun, andaj është sebebë i më ifuqishëm dhe më efikas me i arrit të gjithë thasinit për të kësa i bët, të për të për të për të për të për të për t është zebepi më i fuqishëm dhe më efikas që robi të eviton dhe të largon çdo shqetësim, padrejti të dikujt tjetër që s'ka mundësi me e larguar me diçka tjetër. E largon me tevakkulaton. Të Thotë dhe tër ajo që i vjen nga të tjerët kur duhet mi bojullom ose padrejti është thjesht një shqetësim dhe bezdisje e natyrshme sikur se ndodhë sqesimit dhe bezdisja nga njëhere, nga moti i ftaft ose i nëzit. Kjo është, e nëtë është, normalështë me konf tëft në dimen, apo, po kjo, kjo, kjo pa, po thamë kushtimisht, kjo është qecim nga klima e ftaft, e, është në tërshme, tjesë për para. Andaj sikur se të skaktëm pak sikletë uria, ditë vjenë të buka, unë ditë të qaqë, dërso thotë me arritë ata që dënë me të bo dëmë duke qenë ti më bërshtetur atë që ata e kërkujnë thëtë kjo është punë e haruar së është e mundë shmekur andë e Allah u Gjelle ura thot la një durrukum illa edhe krej që ka ka mundësi aj që dëmë me të bo keq zili qari, zulum qari i keqe kushtë do që dëmë me të bo keq me dëmtu ndërsa ti këndë në marë se bepet dhe jetë dërzu të Allah i manuar di e se këndërmarë masat më efikase për të evitu dëmin e ti. Por në qofë se të vjenë në nevritit dhe bezdisje, është shumë si përfacore. Si kurse, vapa dhe i ftafti, ndërsa tira të për të iksaj, thotibë në kajim e Rahimullah, është e pa mund shme maritama. Ska mund si. Nga se Allahut mjaftan, ndaj ska kushtë ta frohet. Gjithashtot, aja që i siel të vëkuli është se i jap zemrës guzim dhe fu Pa dushim sa e që ka Allah në vete, normalisht nuk paramendohet pas i gudzim shumë. Jo e që kuptim të trimlis, po i gudzim me marë vendim. Për shambull, a ki garans të Allahu, a ki garans për Allahu të manuar, se në qofë se pëndosh dhe e kërkën dihme në ti, mu bo maj mirë, këme ndihmu po, bënu i gudzim shumë, lejet kjeqin dhe kje me po që shkëme të njimu Allah gje le valave. Shumë njërës kanë frikë më u pëndu për i dëpunve se O, të utë në e prishë i së në më që kësha e lëna pëton E për të mungën të vëkuli Në bështetën Allah në gjellë e wale dhe bënë i binë Në zënqofë se e lënë këtë keqë Allahu i manuar të jabë gudzim Që të vazhëshma të uqe Kur së tutër shpit keqës Kur nuk ke frikë nga më katët që bjenë mund ta Kur së të kalonë këtë gudzim K e për mundësën dhe të të të të pushtimin dhe e për mundësën dhe të të të sheitanin që të ketë në bitu dhe të të të fuqi dhe, dhe, dhe pushtet. Ka njerëzë, fatë ketësështë, në kreshtë Allah Gjellegjiralu, që sheitanin nuk ka nevoj shumë me cytë. Apo jepa gjendën saba, të eri në kësham, ajë, çfarë e krinat. Me lehtësi pushton shejtani subhanallahu. Me lehtësi Zot. Le të sesh ti shqytje, le të sesh ti frikson, le të sesh ti ucitun kam ka, ka mëkot shumë lehtë aftën. Pse? Gase ka pushtetmitat. A ka mundsi me marr pushtet shejtani me dikonë? Jo vallai. Po skuq ti hap njëri vet, atëpo atënde po edhe një fëmijë i vogël ka mundsi me të shëtitë ka dën kur ti dorzosh aftën. Atë jo jo shejtane. Në qofë se danë, t'jesht imun dhe imbrojtër nga gjdo pushtim i shejtanit, atër e këtë e bënë për mes adhurimi të quajtër në bështetit në Allah në gjallahu ala. Allahu të bërë e ka utar e shikoni që ka thotë, garanse zotit, hët, innehu lejse lehu sultanun ale ledhine amenu ale rabbim jetëve këllun, aj nuk ka mund si kur far pushteti me ushtru, as kur far ndikimi me ushtru, të kush? ata që kanë besuar në Allahun dhe atij janë mbështet. S'ka mundësi me ndikujt e sjejtanit as çuditë e tij, në çonse i mbërhet të kallëxha Lëvana. Dhe gjithashtu për dobimjet e Tevokulit të, të ndrua Lezër dhe Motra është se mbështetën e Allahut është nga mjetet më efikase për të shpëtuar sihrit, dhe myshit dhe çuditëve të ndryshme që vijnë nga bashkpunimi i njerëzve me shejatin. Dhe për këtë ka shumë argumente Andaj shumë një është dërzohen, friksoen pëj sehret, apo tutët për mësyshët për shumë gjërave, në qofë se i këndërmarë masët e duhura dhe e më bështet në Allah në gjëralu, me lejën Allah të manuar, boj i bindur, se ju një magjistar ose dë, po edhe në qofë se toka dhe qjeli bojnë kurt me të bodan, Allah o ka me të borë këdali, a fanë, nëse ti e më bështet në tapëta. Shika qka i ka thonë Jakube, a lison bive ti, Bit e ti kanë shku, do tëtë, në atëku në Egyipt, se ka qenë thatësie madhe dhe si pasoj e, normalisht, edhe në politikave të sukceshme të Jusufit a.s. ka pas menajim të mbrekulushm të, do tëtë, të mallrëve, të ushqimeve, të bilmetet e të ndryshme, dhe njerëzit nuk kanë vujt nga uria. Andaj, njerëzit ka shku nga gjitha antë, në Egjipt më mor, më mor grur, më mor misër, më mor atë çka i duhet. Edhe Jakubi ai ça më ka thonë djemtë ti. Para ditës atje është Josuf i Elisam, ai që po udhëhiq këtvar misioni kompleta thonë. Së shoft ai ka pas djemtë e fuqishëm, do thotë ai ka pas shumë bukur të pashëm dhe 19 djalë, por kur ishte dikush ka pas ikse po i rroksyn shapta. I rroksyn dikujt dhe ju bën dan. Andaj ju ka thonë Jakubi ai son bibë të ti, kur I kanis ka njësë ka thonë vëkale jabenije Dhe tha Jakube, jazëm, o bitemi Latë të dhullu min babin Wahidin, vë wa dhullu min Ebuabin mutëferrika Kjo sebeb, unë e pojmësëm i marë sebebin Mosënit për një dere Qytet i ka pasporta Dhe për një dere me i njëmë dhe të burra Djemët, pashën, të fuqeshëm Dikush kamë në si mjëra mësysh Po shpërndonë, dikush për kësaj dere Dikush për kësaj dere I për kamë, k ka thonë, vë më ugnjanku minë Allahi minëshej, edhe pëse unë e të Allahu, së një në nëllinë saj e ka caktu këtë punë, inil hukmu illa lilla, gjukimi për këtë punë i të akunë Allahut, alehi të vakeltu, wa alehi falje të vakelil mu të vakelun. A ti janë bështetën e, e që të e komoni mjëtën, këtë sebe për ju thomë që në mërë dhe këtë sebe vëtë së mërujtë, ndërsa ra alishtë, Andaj kush më bështet e ka laugjën lëvala Realisht, ati dërzuat Dhe me bindje Me lehen e laugjën lëvala Nuk ka mund si më godin dhe nje keqe të Që ose godet, jemi njerës Si tota saktuar e i habijit dikun Edhe ka shvizu shetani atyria Po, por me qenë gjithë mund në Nivell të dhe tyre së dur Me lehen e laugjën lëvala Me lehen e laugjën lëvala Nuk ndodhë Po ndodhë, ka në i herba saj Ka në i dëbi, nuk ka mund dëma Andaj edhe, pejgambesëm ka thonë, ku shëtët këtë lutje? Nuk i bëndëm shëjtani Andaj, se bep është me thonë lutin Thuje me bindje E pastaj më bështetë të ka la gje leovala Nuk ka që ka me të godit me lejnë e la gje leovala Gjithashtu të vekulli është Se bep me hinë gjenet pa logari E dini se ka thonë pejgambelis Se ka me hinë gjenet 70.000 njerëz pa logari Heqë askom i pyet Allah çka ka bë, hap se ka bë, hap se ka bë, këtej prej ringjalljes drejt xhenet kanë me shku. Kush janë këta? Ka thon pejgamberi sa në fund komplet, ka thon wa ala rabbihim yatawakkalun. Jan ata që mbështeten te Allah xhallahu ala. Nëse ti arrin në mënyrë të suksesshme me e kryqet adhurim te Allah xhallahu ala, gjatë tërë jetës tënde, në të gjitha situatat me len Allah të manduar, ti i garanton vetes të ndëhyrje palogarin gjenët dhe e fundit për derës se jo nga këto që mund të përmanën që, që dobit dhe fryte që i siel të vëkuli është se të vëkuli dhe në ruar është në luft me smun të zamës në qovës është i fuqishëm aj e dobon vetëpëlqimi dhe kibrin po në qovës e mandimalsi është me e fuqishme e pengon të vëkuli në vënd pra ndaj, sa so ma i fuqishëm është të vëkuli sa so ma e fuqishëm është Aqme e shëndosh është zemëra nga smundit e ndryshme Si kurse është është mendje madhësia Si kurse është lakmija Si kurse është zilia Si kurse është vetë pëlqimi E shumë smundje tjera Që fatë kjecështë e një losin dhe e prishin jetën e njëri utatën Andaj, kush është taj që i dëban këto smundje Në bështetë e në laun gjele gjele ali huapën Andaj, këto e në frytet e më bështetis në Allah në Gjela Gjelaluhu dhe këtu janë mirërit e shumë të që i arri njëri u njetën e e kësoj bote kurse për fund duha të përmendi do tët disa thënje të njerëzve të menë qërë dhe të ditur lidhe me të vëkullin me të me përfundu të gjithë të ajetet apo janë të matë rëndërme se këtë këto fjallë hadithet që kemi të sekë historia dhe biografia A. Sallem, janë të mjaftushme mirë po po dëna tërë këtë që e kemi thënë me e sëqaru edhe me e zbukuru edhe pak me fjallë e disa djetarëve dhe njerëzët e ditur në të kaluaran. Një njëri e ka pasë amlin, Hatim el-Esan. Edhe këtë njëri e kanë pytë njerëzit, në thosë e ka qenë njëri i njënë që një ditur, i kanë thonë adhurimin e më bështetis në Allahun, më bështetit në Allahun, me shka e këndërtute, Qështë e kërriti më bështetë në Allah në Gjellewala, qërë e këtë njët menë që ka thonë atëm? Ka thonë, une e kam dërtu më bështetën e Allahun në katër cilsi. Katër cjula, ma mojnë mu më bështetën atëm. Ka thonë e para, e kombinë vetën se furnizimin temë së në antjetëri. Apo? Edhe jemë rahat, edhe nga zillia, se njëri që është zilliquar, kujtanë se suksesin që ka dikush ka pas kjoj me marrë, pa ja ka marrë, kujton që riskën që kjoj ka fitu, kjoja ka marrë. Tha të unë e më kënë rëhatë për iksaj, ndë e më rëhatë, jë më bështet të ka lau në furnizim dhe e di se ato që ka më ka caktua lau, su në hanë të kurë, kurë s'ki mundësi më ngërë, pasën su në hatë, që a la të ka caktua ty. Mi që t'bindje këmë dërtu ove. Po kjo sashtë pa punë. Th edhe kom këshurë me bo punë të mija nga se kam qeni bindër se punë të mija si bon korë të të tërkosh. Ato që ka të kanë tymi i bo, dhije, korë së një bon të të të tërkosh, po këshurë i punë të të uja, se kërë i këshurë punë të uja, asë i bon të ujat, asë të ujat. Nja, gjithë mon pa bo punë. Andaj, këtë i kom këshurë punë të mija, që kam të kanë mu, që ato punë i kom bo? Kam qeni bindër se riskës me ante, andaj që po, i kom këshurë njerë Thot, e kom dërtu të vëkullin. Gjithashtot, bëja të që ka e kom dërtu të vëkullin, është se kam qini bindur, se vdekja është në dretim timin. Thot, e jam nisë në dretim të sojnë ma shpejtë se e në dretim, në dretim timin. Qo a kuptimi? Jo me e lipë dekën, po më pregadit për të. Unë e kom ditë sa e është, unë nisë me më lipë. Apo, e së i ku e më shefën e habitëna, edhe unë nisë ato me e lipë, ju ka kuptuar teve kulen apo s'ka dhonajse Allahu rahmet xhina qen xhenet jo ja, jo ja, ky s'është teve kul puna dha angazhau apo pregatitet për vdekje pastaj llogarit në falë dhe është problem edhe këne katërta mbi shkaje komndru teve kulen është bindja se Allahu mshek kudo që jam e turpi peitim kanoj punë të fshia edhe me këtë mëra tupim më ka këtu, katër veta andaj këtu katërta thotë komndru në bështetjen e Allahut xhenlavalla ky është msimi i jetës Allahu më kuptua drejt njëri ky është msimi mjesor ky është shumë i shtërajt Kush din me vlerësu dhe me aq muaton. Gjithashtu njëri pej do thot njerëz vet më aq ka thon, po as me thon fjalë tip një seri për fjalë. Do të, na zakonej përdorim dërmjecus, për me kryni punë. Të njerëzit do me kryni punë të dinë që veç vet më sku kryni punë e çon dërmjecus. Po atë Allahu që leuana do me dërmjecus kanë me do punë mirë ja Arabunë. Ju më numë me këtë mirë, e dini më katë kombu po e di që ku kërku gjuna banda dërmjecime e ka thonë kjo djetarë, ka thonë të mjaftën dërmjecuës të Allahu për gjithë do sukses, prezinsa e të vëkullin zemrën tënde. Vesh të letëshe Allahu se i mbështetur, mjaftën kjo në dërmjecuës të ka Allahu me të kryu kjetë punë tjera. Gjështët, kanë thënë disa për djetarëve, kanë thënë se shenjë, shenjë e mbështetis në Allahu nështë largimi i lakmive. Si të shet njerit që lakmon gjyrë të tjert apo ka për lëmë mbështetën. Një nuk ka lakmi çak, kënaçi me ato këna shkallë ka caktu gjyrë punë të veta, kjo është shanse ai është i mbështetur në Allah xhallaxhallot. Dhe për fond ka thën Said ibn Jubejri radiallahu taala anhu wa rahimuhullah për dietare të mëdhaj, ka thën Said ibn Jubejri se sporta dhe ana çë e mon imanin mos mushka për derr është te vokuli. Andaj ana çë e mon ana çë e mon besimin të mbledhur me nivën mos mu derr mos mu hub është bështetja në Allahun. Andaj duke pa ai katër zitat te vokulit ka bër lutje dhe dua e që është mjet efikas që sjell te vokulin një lutje që po e bëjmë edhe ne për fond ka thën Seydi Mujibeni Rahimuhullah Allahum e inni esaluke Sidka të vakkuli alejk Wa husnë dhën një bik O Allah, unë pokërkoj Më bështetje dëvërtet në ty Dhe mendim të vazhdu shumë të mirë për ty O Zat Ne pokërkoj më bështetje dëvërtet në ty Dhe vazhdimisht Më bështetje dëvërtet në ty Kus i ka bashku këtë dyja E ka arrit lëmëtërin e kësaj botë Dhe shpëtimin e botës tjetër Andaj, Allahu gjallewala në ozot në rrugën e drejtë dhe Allahu në mundëso që ti imi të më bështetur vërtetsisht në te, por gjithashtu të na imësën rrugët dhe të na imësën mjetët dhe njëhurit e duhura për të aritë qëllimeve që na në duhet njët në kësaj bota edhe bota së tjetëm. Allahu ju shpërlejt me kaj që përdofën përsonë të, wa sallallamu ala Muhammedu ala Ali, wa sallallamu ala Ali, wa sallallamu ala sallamu ala sallam